Бо особливої цікавості до Софії не виявляв. Вони дали їй спокій, та ненадовго. Гей, висоцький у спідниці. Ходімо купатися. Вітусь, а можна я не піду? знову зібралася просачкувати Софія. Ані мови, стрибай у воду сама, бо не втерплю і кину підтримував дружину Василь. «Віталію Олексійовичу, скажіть їм щось», звернулася до останньої інстанції Софія. «Щось», – клацнув білосніжними зубами Віталій Олексійович. І «Як ви сказали?» – спантеличено промовила Софія. «Я сказав щось. Ви мене попросили сказати щось?» «От я й сказав». Хитро посміхнувся самими тільки губами таємничий майор. Очі його при цьому залишалися сумними і відсутніми. Серпневе сонце припікало. Навіть густі крони дерев пропускали досить променів, аби літня спека далася в знаки. Ближче до обіду розжарене мов у печі повітря безсило згусло і припало до землі, не маючи сили поворухнутися. Прозора вода срібного озера непереборною спокусою виблискувала неподалік. Софія скинула нарешті сукню і приєдналася до трьох вправних плавців, що міряли вздовж і впоперек поперек прохолодну глибінь. Нарешті наше сонечко взялося за розум. «Софійко, пливи до нас!» – гукнула з протилежного берега Вікторія. Озерце було невеличке, метрів сто у діаметрі. Із дна його били джерела, тому вода була завжди крижаною, і навіть гаряче сонце не могло її прогріти. Софія помацала пальчиками ніг воду і одразу відсмикнула. Такою неочікувано зимною виявилася вода. Пливи-пливи, вода не така вже й холодна, гукнув Василь. Вони стояли із Вікторією поруч, високі ставні, і Софія замилувалася за смаглими тілами довгоногої стрункої вітки, на животі якої, правда, вже почали відкладатися сліди щоденного споживання фаршированих качок і кремезного, широкого в плечах та вузького в стегнах за усіма стандартами чоловічої краси Василя. Враз вона відчула вивчаючий погляд. Поруч із Василем стояв Віталій Олексійович і вдивлявся у вигини Софіїних стегон. У срібному плесі озера у свічаді відбивався стрункий дівочий силует. За останні місяці вона добряче схудла. Після ковбасно-шоколадної дієти хлібно-яблучна не особливо сприяла накопиченню тлущу, а тож зайвого тіла, якого можна було б соромитися, ніде не висіло. Пильний чоловічий погляд видався схимниці Софії непристойним, і вона заховалася від нього у прозорій чистій воді. Попливла і одразу ж пожалкувала. Вода і направду була крижаною і колючою, аж перехоплювало подих. Та стрибнула, пливу і не годилася заткувати на очах у захопленої публіки. Отож, заходилася демонструвати делікатний жіночий стиль плавання, що чимось нагадував браз. Швидкості пересування він не забезпечував, і протилежний берег, який на суші видавався зовсім близьким, опинився чомусь далеко-далеко. Долаючи опір води, Софія раптом відчула, що смужечка тканини, яка слугувала запоною для верхньої частини її тіла, потихеньку сповзає із призначеного місця.